يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا فو الله سديد يسلح لكم أعمالكم ويفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بالعنت من ضلاله وكل ضلاله في النار. خالص الدين الرحيم ان يرحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan beraneka ragam karunia dan kenikmatan kepada kita semuanya. Karunia yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mengenal Islam, mengenal as-sunnah, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, dengan cara yang benar, dengan cara yang dituntunkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu keberuntungan. Ya, satu keberuntungan yang sangat besar yang terkadang kita tidak menyadarinya. Bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana hal ini pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Abd bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "قد أفلح من أسلم ورزق تقاضا وقنعه بما آتاه" Sungguh sangat beruntung seseorang yang dia diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan menyatakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wal intiyadullah dan juga tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wabara'atun minasyirki wa ahli dan juga berlepas diri membenci Segala macam bentuk kesirikan dan juga pelaku kesirikan. Makna Islam, makna Islam. Kemudian waru zikah kafahkan dan dia diberi rizki yang cukup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak melimpah tetapi cukup. Rizki yang dia terima dari Allah Subhanahu Wa Taala berapapun besarnya, menjadikan berkah di kehidupannya. Semakin menambah ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin menambah rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bersemangat di dalam mencari ilmu. Semakin bersemangat di dalam mengamalkan ilmu itu sendiri. Ini tanda. Seseorang mendapatkan rezeki yang berkah. Di situ adanya kebaikan ilahiah, Menjadikan dia lebih bersemangat dalam bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga waqanallahu bima ata dan dia merasa qanaah merasa cukup dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa tidak pernah melirik apa-apa yang di tangan manusia yang lainnya saudaranya tidak pernah dia lirik menginginkan kenikmatan yang dimiliki saudaranya menjadi hilang dan menjadi milik dia tidak dia merasa qanaah alhamdulillah merasa cukup dan riwayat yang lain-lain disebutkan oleh Imam Muslim radhiyallahu ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi dirbihi, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih fa ka'anna hayzatlahu dunya fi hadafirha." Kenikmatan yang kita nah, biasa sebenarnya kita dapatkan, kita nikmati tetapi karena mungkin terbiasa kita dapatkan sehingga kita lupa bahwasanya ini termasuk kenikmatan yang sangat besar melebihi dunia dan segala isinya kata Rasulullah s.a.w men atbaha minkum aminan kisirbihi barang siapa yang diantara kalian pada siang harinya mendapatkan keamanan di kampungnya Alhamdulillah aman, tidak ada e, gejolak di kampungnya, di kotanya, misalnya, atau di negaranya, tidak ada huru-hara, tidak ada kekacauan, aman. Kemudian juga kata Rasulullah, mu'afan fi jadadihi, dalam keadaan tubuhnya sehat. Tidak sedang sakit, misalnya, sakit yang menjadikan dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Indahukutu ya umih, pada hari itu dia memiliki makanan. Pada hari itu, bukan hari besok atau akan datang atau lusa, pada hari itu. Pada hari itu dia memiliki makanan yang bisa dia makan, dengannya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kata Rasulullah, seakan-akanlah ke dunia bihadzirih. Maka seakan-akan dia itu mendapatkan kenikmatan dunia bihadzirihan dengan segala penjurunya. Subhanallah. <tuh> Tapi Terkadang seseorang baru teringat Kenikmatan yang besar ini Manakala kenikmatan itu hilang Dari dirinya Maka senantiasa kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Syukur dengan Merealisasikan tiga daripada Rukun syukur Etiraf, Kita mengakui bahawa Kenikmatan itu hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Tihaddus Memuji Menyebut-nyebut kenikmatan tersebut dalam rangka memuji kepada Zat yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Kemudian, Dan menggunakan kenikmatan tersebut untuk dalam rangka menambah ketakwaan kepada Allah SWT. Barang siapa yang terlewat satu dari tiga rukun ini, maka dia sebenarnya belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maju nabi masalah kedua. Tatarruk ahlul jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim. Kita nanti pada masalah yang kedua. Masalah-masalah di antara masalah-masalah yang ahlul jahiliyah senantiasa berada di atasnya yang kemudian Rasulullah s.a.w. alaihi menyelisihinya. Ia ni masalah kedua, bahwasannya orang-orang jahiliat dan mereka berpecah belah dan berselisih di, di dalam ibadah mereka dan juga di dalam perkara agama mereka. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah sedikit membahas bahwasannya al-ikhtilaf dan juga al-tafarruq berselisih dan juga berpecah belah merupakan sifatun sabitatun lil musyrikin sifat yang senantiasa melekat ada pada orang-orang musyrikin tafarraq berpecah belah bercerai-berai dan juga ikhtilaf berselisih senantiasa berselisih ini adalah sifat yang senantiasa melekat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin mereka merasa hina kalau disuruh bersatu di atas satu agama mereka merasa rendah dan hina kalau mereka hanya diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang atas ayat Al-Fauzan, hadits Allah Taala, "Jamiul Khaliq al jinnu wal Infitu, yajibu ayakuna dinuhum wahidan." Juga ada alifnya di Sebagai, ya? nah, harusnya ada aliknya. Ya. <tuh> Ayat kuna dinhum wahid dan kabarkan. Huwa wa ibradu Allahi bil-ibadatillah wa ala. Wal-ibadatu bayanah ala al-sunni rosuli. Seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia, mereka haruslah telah jadikan agama mereka agama yang satu. Yaitu Tauhid. Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Dan ibadah itu telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui liritan para rasulnya. Ma'waka laha ilan nas yang Allah utus para rasul itu kepada manusia. Bal <Sul> anzala alaina kitaban. Bahkan Allah telah menurunkan kepada kita sebuah kitab. Wa arsalalailaina rasulan dan telah mengutus kepada kita seorang rasul wa qala hadza maka inilah agama ini agama yang satu wa hadhihi al ibadah wa hiya tawqifiyatan wa ad dinu agama ini agama yang satu agama tauhid yang seseorang manakala ingin mengerjakan agama tersebut maka dia harus melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para rasul Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dinamakan dengan tauqifiyah. Jadi perkara-perkara yang tidak boleh kita lakukan, kita harus berhenti di situ sebelum ada dalil baik daripada Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Al Ini namanya tauqifi tauqifi yakni sesuatu yang tidak boleh kita melangkah kita berjalan kita mengerjakan sebelum ada dalilnya sebelum ada dalilnya maka agama itu adalah asalnya tauqifi tauqifi kita bergerak kita melangkah kita mengerjakan karena memang ada dalil yang memerintahkan berbeda dengan perkara-perkara dunia wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an kata Allah Subhanahu dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan seluruh apa-apa yang di bumi ini untuk kalian semuanya ini al-aslu di dunia adalah al ibaha al-aslu fitdunya adalah al ibaha segala perkara yang ada di dunia ini adalah asalnya boleh-boleh saja kita lakukan nah jadi kalau perkara makan, memakan sesuatu, asalnya boleh. Meminum semua, asalnya boleh. Mengerjakan apapun di dunia ini, asalnya boleh. Terlarang, manakala memang ada dalil yang melarang. Berbeda dengan ibadah. Al-ibadah, itu adalah, asalnya adalah al-hazor. Terlarang. Terlarang. Ibadah itu asalnya dilarang. Mengerjakan. Kita mengerjakan karena memang ada dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan tersebut. Laisa minhakin nahi ayat syurga mulahum adiyanan dan ini bukanlah haknya manusia untuk membuat syariat bagi mereka agama-agama, balhada minhakillahi azza wajalla. Bahkan ini adalah haknya Allah subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya azat yang berhak untuk membuat syariat agama ini untuk manusia. Walladhiyyashraudina. Dia Dialah Allah yang berhak untuk membuat syariat agama ini. Am lahum syuraka'u syar'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihillah. Apakah kalian bagi kalian memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesembah sesembahan tersebut Membuat syariat bagi kalian dari agama ini apa-apa yang tidak pernah akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Hada inkarun minhu subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pengingkaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat. Betapa banyak. Kalau kita melihat mencermati firqah-firqah. Kelompok-kelompok yang dia menyimpang dari kelompok yang, dari firqah al-Najiyah. Dari golongan yang selamat. Mereka membuat syariat-syariat baru di dalam agama ini. Sebahagian mereka membuat syariat berkaitan dengan amwalun nas harta-harta manusia. Bosannya kalau kalian ingin masuk surga Allah subhanahu wa taala maka tiap bulan kalian harus membayar sekian persen dan sekian persen. Betapa banyak ini terjadi. Nah, sebagian lagi mewajibkan perkara-perkara yang tidak pernah dikenal oleh Nabi saw dan juga para sahabatnya. Ya, seperti kurut ya, bagian firqah, bagian kelompok mensyariatkan bagi setiap kaum muslimin untuk keluar katanya. Keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala bikin syariat 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Min aina Dari mana perkara yang demikian? Al fa'ala dhalika Rasulullah sallallahu atau Abu Bakar atau Umar atau Uthman atau Ali radhiyallahu ta'ala apakah Rasulullah pernah melakukan perkara-perkara tersebut atau para khulafa ar-rasyidun pernah melakukan perkara-perkara tersebut nah ini termasuk kaedah. di dalam membantah ahlul batil apapun nama kelompok itu jadi, pertama ditanyakan apakah perkara ini Pernah dilakukan oleh Rasulullah Apakah perkara tersebut Pernah dilakukan oleh para sahabat Nah Ini eh, di sebagian eh, Di Sumatul Yitikot Itu ada eh, Perdebatan seorang imam Dengan seorang ahli bidah. Ya Di situ beliau Menyebutkan tata cara bagaimana Membantah Ahlul bin Ahli Antara dengan hal yang demikian Nanti kita tunggu jawabannya Jawabannya ya atau tidak Kalau ya maka diteruskan lagi dengan demikian Kalau tidak diteruskan lagi yang demikian nah. Maka ini adalah perkara-perkara baru Perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan Oleh Nabi Muhammad SAW Bahkan mereka meyakini Ini bagian daripada Islam Ini yang kesesatan mereka meyakini ini adalah bagian daripada Islam dan mereka meyakini bagian syariat Islam. Syariat Islam. Dan ada wakil yang kan, terjadi Mereka lebih memilih melakukan perbuatan tersebut daripada yang lainnya. Rukun misalnya daripada Telabul Ilmi yang justru lebih penting dan merupakan syariat Islam. Nam, daripada mereka melakukan perkara-perkara yang tidak pernah dikenal di dalam Islam. Ad-din huwa ma syar'ahu Allah. Maka agama itu adalah apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalahu fi kutubihi atau yang telah Allah turunkan di dalam kitab-kitabnya. Wa ala al-sunni rusulihi atau yang telah diterangkan dijelaskan melalui lisan rasul-rasulnya alaihim assalatu wassalam. Fa huwa Dan semua itu adalah bersifat tawqifi. Wa rusulu innamahum muballihuna 'anallahi jalla wa ala. Dan seluruh para rasul itu mereka itu hanya menyampaikan apa-apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. ma syar'ahu li'ibadihi. Menyampaikan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang telah Allah syariatkan untuk hambanya. nya Hadihi wazifatur rusuli dan inilah tugas dari seluruh para rasul alaihim assalatu wassalam wahumuta'abbiduna bihadhad-dinah dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini. Ila ghayrihim 'ibadun ya'buduna Allah jalla wa 'ala bihadhad-dinilladhi syar'alahum. Dan yang semisal itu adalah hamba-hambanya. Ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk mereka dan juga untuk umat-umatnya, umat-umat para rasul. Qala Subhanahu wa taala wala taqulu kal ladzina Dan firman Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, yakni orang-orang yang tafarraqu wa khalafu keadaan mereka senantiasa tafarruq, bercerai-berai, berpecah belah wa khalafu dan berselisih. Membag di majah al-bayyina setelah datang kepada mereka al-bayyina penjelasan keterangan nah, makanya pada pertemuan kemarin sempat kita singgung ikhtilaf itu diperbolehkan di dalam Islam ikhtilaf itu diperbolehkan di dalam Islam tetapi istilaf yang tercela adalah karena Allah sudah menunjukkan jalan keluar tak kala terjadi perselisihan Allah telah menunjukkan Jalan keluar tatkala terjadi perselisihan, percecokan, yaitu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada as sunnah. Nah, yang tercela adalah manakala seseorang masih dalam keadaan berselisih, bercerai berai setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas dari Al-Quran dan as sunnah, tidak mau menerima, tidak mau menerima. Yang disebabkan oleh hawa nafsu. Disebabkan oleh hawa nafsu. Maka nanti juga disebutkan oleh Syekh Khalid Allah taala. Wa ulaiika lahum adzabun Nah inilah mereka itulah orang-orang yang nanti akan mendapatkan siksa yang sangat besar di hari kiamat. Karena mereka tidak mau untuk kembali istimak bersatu setelah datang kepada mereka al-bajinat. Al-Qur'an memerintahkan demikian As sunnah memerintahkan demikian, para sahabat memahami demikian, para ulama memberikan contoh yang demikian, tetapi mereka tidak mau kembali. Gengsi, hawa nafsu, menguasai mereka. Ini adalah larangan untuk kita, untuk kita menyerupai. Seperti orang-orang jahiliyah yang mereka senantiasa tiada bercerai-berai, berselisih di dalam agama mereka. Walam yakun hadza an jahlin minhum. Ya ini. Dan keadaan perselisihan mereka dan tercerai-berainya mereka, berpecah belahnya mereka itu bukan disebabkan bukan disebabkan oleh kebodohan yang ada pada diri mereka, tidak. Wa innamahu an hawa hanya saja Percecokan itu perselisihan disebabkan adanya hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Makanya Allah celar. Bagi orang-orang yang sentiasa menuruti hawa nafsunya, tidak mau tunduk kepada Al-Quran dan juga tidak mau tunduk kepada as-Sunnah, kata Allah Subhanahu Wa Taala: "Afaraisa man takla ilaahu hawa? Apakah angkau pernah melihat? orang-orang yang manitaklah orang-orang yang menjadikan mengambil ilahahu hawa ilahnya rabnya sesembahannya itu adalah hawa nafsunya apa kata hawa nafsunya dia ikuti kata hawa nafsunya baik dia datang kata kata hawa nafsunya jelek dia tinggalkan padahal belum tentu itu selaras dengan Al-Quran dan as sunnah hawa nafsu dia ikuti terus kemana hawa nafsunya dia inginkan dia turuti hawa nafsunya bukankah ini yang dinamakan dengan ilah adanya perendahan dirinya di hadapan hawa nafsunya dia dirinya merasa rendah merasa hina di hadapan hawa nafsunya sehingga dia merasa tunduk di hadapan hawa nafsunya merasa cinta kepada hawa nafsunya dibanding yang lainnya inilah termasuk dari asrar rahasia ibadah raiyatul <tik> mahabbah مع غايۃ الذل adanya kecintaan yang sangat dan juga adanya kerendahan yang sangat. kepada siapapun dan kepada apapun itulah ibadah dan juga adanya taalluqul qalb rasa kebergantungan, keber, kebergantungan hati kepada sesuatu tersebut afara'aita man ittakhadha ilahahu kemudian Allah melanjutkan wahaballahul lahul ala ilmin. Karena dia sudah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah, maka Allah sesatkan, Allah biarkan dia tersesat. Kemana dia ingin berjalan, Allah biarkan. Ala ilmin, di atas ilmunya Allah subhanahuwataala. Karena Allah Maha tahu orang yang demikian, walaupun dijelaskan kepada mereka Al Quran. Walaupun dijelaskan, walaupun ditunjukkan kepada mereka dalil-dalil yang sahih, penjelasan-penjelasan para ulama, maka mereka tidak akan terima. Mereka akan senantiasa mengikuti hawa nafsunya kemana dia berjalan untuk meraih dunia, ketenaran, popularitas, sanjungan, harta, uang, Italia, dan lain sebagainya. Demi hawa nafsu dia. Melakukan penipuan kepada kaum muslimin misalnya. Dan lain sebagainya. Tidak cukup Allah biarkan dia ke dalam kesesatan. Bahkan kata Allah. qulubihim. Allah tutup hati mereka. Dari mendapatkan hidayah. Wakata ala Dan juga Allah tutup pendengarannya. Tidak bisa mendengar. Adanya al-hidayah. Petunjuk. و قلبه dan juga hatinya وجعل على بصيره غشاوة dan Allah jadikan pada penglihatannya itu غشاوة penutup menghalangi pandangan dia فما يهدي مبادلها maka siapa yang nanti akan bisa memberikan petunjuk kepada jenis orang yang seperti ini selain Allah سبحانه وتعالى setelah Allah سبحانه وتعالى tidak akan ada yang bisa maka kita Berhati-hati terus. Mengecek terus hati kita. Jangan sampai tertipu dengan hawa nafsu kita. Makanya Allah tutup dengan ayat ini. Apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran. Dari dari ayat ini. Kata Allah SWT. Di ayat yang lain juga Allah SWT. Maksudlah walittabi alladheena dhalamu ahwaa'ahum bahkan orang-orang yang zalim itu mereka mengikuti ahwaa'ahum hawa nafsu mereka dengan ghairi ilmin tanpa adanya pengetahuan tanpa ilmu faman yahdih man adalla Allah wama lahum min naashirin maka siapa yang akan mampu bisa memberikan hidayah kepada orang yang sudah menjadikan hawa nafsu itu sebagai apa yang dia ikuti bukan al-haq bukan kebenaran dan Allah sesatkan Allah biarkan mereka dalam kesesatan wama lahum min nasrin dan bagi mereka tidak ada penolong sedikit pun wal tidak ada yang bisa selamat saya antum tidak ada jaminan sama sekali maka senantiasa kita hajabah melihat, melihat memprospek kembali hati kita niat kita Nah, Jangan sampai kita tertipu dengan amalan-amalan kita. Wainamahuan hawa dan semua perselisihan dan perpecahan itu datang dari hawa nafsu. Mimbar dimaja ahumun bayinat ini salah satu syahidnya. Jadi setelah datang kepada mereka al bayinat keterangan penjelasan yang jelas. Tereku al-bayinati, dan mereka meninggalkan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, dan mereka mengikuti al-hawa. Kalau yang membawa mereka ke dalam perselisihan ini, Ada pun yang membawa mereka ke dalam perselisihan ini, perpecahan ini adalah hawa nafsunya. Wal ilaha billah. Ittakhu ahwa ahum min duniillahi azza wajalla. Mereka menjadikan hawa-hawa nafsu mereka sebagai ilah. selain Allah Subhanahu Wa Taala yang ditaati, nak? Yang kan? Mereka mentaati hawa nafsu mereka yang ditakuti. Wallahu Jalal wa Ala Lam Yatru Hujja Niahadin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak meninggalkan satu alasan pun untuk umatnya. Yang nanti akan mereka bisa pakai pada hari kiamat. Allah tidak tinggalkan satu alasan apapun. Untuk hambanya, salah seorang pun dari hambanya. Yang nanti akan mereka gunakan pada hari kiamat. Asalah Rasulah wa anjadal kutubah. Allah telah menurunkan kepada mereka para Rasul. Allah telah Allah telah mengutus kepada mereka para Rasul. Dan Allah telah menurunkan kepada mereka kitab-kitab. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'ah hudang. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun Maka tatkala datang petunjukku kepada kalian Barang siapa yang dia mengambil petunjukku itu mengikuti petunjukku kata Allah fala khaufun 'alaihim maka tidak akan tertimpa oleh kalian khauf rasa takut rasa gelisah wa lahum dan mereka juga tidak akan bersedih hati Sebenarnya ini adalah salah satu kunci dari seseorang kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, yaitu dia mengambil petunjuk dari Allah Subhanahuwataala dan juga Rasulnya. Ini janji dari Allah Subhanahuwataala. Inallah la yuqli kulmiyat sesungguhnya dia akan pernah mengingkari janjinya. Berarti apa yang dia mau mengambil petunjukku kata Allah Subhanahuwataala mengikuti petunjukku. Yang darah petunjuk Allah adalah mengikuti sunnah Nabi-Nya alaih sallallahu Maka, di sini di dalam ayat ini, Allah memberikan dua janji. Fala khawfun. Maka tidak akan ditimpa rasa takut kecemasan pada kalian. Artinya, kalian akan mendapatkan lawan daripada al-khawf. Al-amnu. Kalian akan mendapatkan keamanan. Kalian akan mendapatkan keamanan di dunia dan nanti juga di akhirat. Aman dari kesesatan. Dan juga aman dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian juga tidak akan bersedih hati. Artinya, kalian akan mendapatkan asturur, kebahagiaan, kesenangan. Dengan kalian mau mempelajari, mengambil petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala memberikan dua janjinya. Semisal dengan ayat ini bunyinya qaimma ya'tiyannakum minni famanittaba'a hudaaya fala yadhillu wa Maka tatkala datang kepada kalian petunjukku kata Allah maka barang siapa yang dia mau mengikuti petunjukku pada wala maka dia sekali-kali tidak akan yadhill tersesat tidak akan tersesat langkahnya, jalannya. Tahu dia tujuan hidupnya itu apa. Artinya, dia akan mendapatkan al-hidayah. Petunjuk. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga tidak akan binasa. Artinya, dia akan mendapatkan ar-rohah. Ar-rohah. Kelapangan. Dan juga ketenangan. Tetapi Kata Allah Barang siapa yang dia berpaling Dari mengambil petunjukku Berpaling dari mengingat kepadaku Maka baginya adalah Penghidupan yang sempit Penghidupan yang sempit Maka dari sini sebagian para ulama Mengatakan Dan ini masyur kaidah yang sangat masyur Al-Jazah min jinsil amal. Al-jadau min jinsil amal. Balasan itu adalah tergantung dari amalannya. Allah lanjutkan, فَإِنَّا لَهُ مَعِيْشَةٌ wa وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ عَمَةٍ Dan nanti pada hari kiamat, dia akan dibangkitkan dalam keadaan akmal, buta. قَالُ لِمَحَشَرْتَنِي عَمَةٍ Kemudian mereka mengatakan, Wahai Rabb, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? waqad quntu basira padahal dahulu aku di dunia termasuk orang yang bisa melihat kedua mata saya normal bisa melihat tetapi mengapa pada hari kiamat engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta qala kadika atat kaayatuna fanasitha muka kadika yaumatus sa'i syahidnya demikianlah dahulu kalian melupakan ayat-ayat kami Pura-pura lupa misalnya. Tidak mau kalian mengambil ayat-ayat kami. Tidak mau mengambil petunjukku, kata Allah. Dan pada hari ini pun kami melupakan kalian. Ibarat dengan yang setimpal. Ibarat dengan yang setimpal. Walladzina kafaru wa kazabu bi ayatina ulaika ashabun narkum fiha khadidun. Ada orang-orang yang mereka ingkar. Mereka kafir. Mereka kufur kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah para penghuni neraka. Dan mereka kekal di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah. Membiarkan manusia. Meninggalkan manusia. Mereka akan menjaga manusia semenjak turunnya Adam alaihi salam di bumi ya, ini kalau belajar bahasa Arab an wa ma ba'dahu fi ta'widil masdar an wa ma ba'dahu fi ta'wil masdar jadi takdirnya adalah mundu hubuti ya kan mundu hubuti Adam Adamin al ardi semenjak turunnya Adam ke bumi Lamia trukin bila dinin wala Nabiin Allah tidak meninggalkan manusia tanpa agama dan juga tanpa nabi. Bal mazal Jalla wa Ala yurul Rusulah muttabiatan bahkan Allah Subhanahu wa Taala senantiasa terus menerus mengutus para Rasulnya berurutan bersambung terus menerus menyambung. Wajah Romulin nasa dan disyariatkan untuk manusia ad-dina agama waybayyinuhu dan menjelaskannya menerangkannya bagi mereka bagi manusia ila an khatamahum bi sallallahu alaihi wasallam sampai penutup para nabi yang diutusnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi lantat millatuhu aw millatuhu yang tidak akan terhapus agamanya hatta taqumat sa'ah sampai nanti tegak hari kiamat wa midadaha alkitab wasunnah dan juga yang semisalnya itu yakni alkitab wasunnah timbangannya itu yakni alkitab dan sunnah palayu jadu waqtan minal awqati illa wa hunaka dinun lillahi jalla wa'ala ala jaat bihi rusul maka tidak akan didapati suatu masa, dari masa-masa yang ada kecuali di sana didapatkan. Agama itu hanya untuk Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul. Wa وَإِمْ ummatin illa إِلَّا خَلَاكِهَا نَذِيرٌ Dan tidaklah di setiap umat itu pasti kami utus di dalamnya seorang pemberi peringatan. Tidak pernah kosong dari setiap umat itu kecuali pasti kami mengirim, mengutus kepadanya نَذِيرٌ orang pemberi peringatan Rusulambasyirin wa mungdirin li alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'd ar-rusul Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul yang tugas dari para rasul ini adalah mubasyirin memberikan kabar gembira wa dan memberikan peringatan kepada umatnya li alla yakuna linnas supaya Manusia itu tidak memiliki alasan lagi, hujjah lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Ba'adar rusul setelah Allah mengutus para rasul ini. Laysal ya hadin hujjahun. Gak ada pada salah seorang pun itu nanti alasan hujjah yang akan membela dia atau yang akan dia pergunakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. an taqulu ma ja'ana min bashirin wal nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir. ayat ini lengkapnya Ya ayyuhal ladzina atau ya ahla alkitabi qad ja'akum rasuluna. Ini untuk membantah. Wa ya ahla alkitab wa ya sungguh telah datang kepada kalian rasuluna. Rasul kami Yubayyinulahu Yubayyinulakum Yang telah menjelaskan kepada kalian Alal fatrah Menjelaskan kepada kalian Tentang masa yang ter, Tempat terputus Masa yang terputus Di sana diutusnya para nabi dan juga para rasul Minar rusuli Dari pengutusan para rasul Jadi Allah SWT telah mengutus Kepada halul kitab Rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang menerangkan kepada mereka tentang masa fatrah tak kalah berhentinya para rasul. Artinya, tak kalah para rasul yang datang kepada Alkitab itu menerangkan kepada mereka bahwasannya setelah masa fatrah, kalian harus mengikuti agama yang aku akunnya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga, tatkala masa fatrah, mereka memiliki kewajiban juga untuk mengikuti agama Nabi mereka terdahulunya. Kemudian baru, Supaya nanti mereka tidak bisa mengatakan maja'ana. Pada masa kami tidak pernah datang, Dari seorang pemberi kabar gembira, atau seorang pemberi peringatan, Ya ini para Rasul. Kemudian Allah Bantat fakadaja akum bashirun wanadir. Bahkan sungguh telah datang kepada kalian bashirun wanadir seorang pemberi kabar gembira dan juga seorang pemberi peringatan. Jadi para Rasul. Allahu Jalal wa Ala Akama al Hudjat an al Khulki. Maka Allah sungguh Allah subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah itu atas seluruh makhluknya. Lagi Nahil jahiliyyati Khalafumajat bihir rasulah. Akan tetapi ahlu jahiliyah itu mereka menyelisih apa-apa yang ada pada diri para rasul. La an jahlin bukan disebabkan dengan kebodohan mereka, bukan disebabkan karena kebodohan mereka. Wa inna an inadin wati lil hawa. Akan tetapi itu semua disebabkan adanya inad, penentangan dan mengikuti hawa nafsu khususkan al-yahud wa an lebih khusus lagi orang-orang Yahudi dan Nasara. karena mereka itu memiliki pengetahuan terhadap hal yang demikian. Walidzalika sannahu Allah kitab. Oleh karena itu Allah menamakan mereka sebagai ahlul kitab. Min babil aibi alaihim. Min al-aibi alaihim yang merupakan itu bentuk celaan sebenarnya untuk mereka. Jadi ahlul kitab, nama ahlul kitab itu sebenarnya nama yang menunjukkan seraan untuk mereka. Dari sisi apa? Mereka itu ahlul kitab, memiliki kitab. Tetapi perbuatan mereka menyelisihi alkitab. Menyelisihi alkitab. Ahlul kitab kok seperti itu. itu. Seraan bagi Mereka. <tuh> Anahum ahli al-kitab, wahidul ilm, dan dengan itu mereka menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Taala. Mereka itu adalah ahli al-kitab dan juga ahli ilm. Bersamaan dengan itu mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Taala, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Nah Allah hadhi al-ummatan Tasluka hadi al-maslaq. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kepada umat-umat ini. Umat Islam. Antas luka untuk berjalan halal maslaka. Melalui jalannya mereka. Al-jahili. Jalan yang jahili. Wa amarahum ayatamastaku bidzini. Dan Allah memerintahkan pada umat ini untuk berpegang teguh dengan agamanya. Al-adhi anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Yatala Allah turunkan lalui rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wal-adhi sara alaihi sahabatul rasul. Yang para sahabat berjalan di atas agama ini. Wa kulafau rasyidun. Dan juga para kulafau rasyidun. Hala huwa ad-dinul ladhi yajibu. Anta tamataka bihi. Al-ummatu ila antakuma sa'ati. Ila an Agama. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada umat-umat nabinya ala sallallahu wa ta'ala untuk senantiasa berpegang teguh. Sampai nanti tegaknya hari kiamat. Wa idha khtalaku fi syai'in ayya rudjuhu ilal kitabi wa sunnah. Kalau terjadi perselisihan perbedaan pendapat pada suatu perkara apapun. Maka hendaklah mereka mengembalikan itu semua kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Fa'in sanazatun fi syai'in paruduhu ilallahi wa rasulihi untum su'minun abillahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berkelisih, tanazur, berbeda pendapat, pada suatu perkara apapun itu, ya, kemarin juga kita singgung, in, syai'in, adalah uh, nafira, isim nafiroh, yang datang dalam bentuk syarat fa'in. Kalau, Terjadi perselisihan di antara kalian Muka memberikan faedah umum Apapun bentuk perselisihan itu Apapun bentuk perselisihan itu Kecilkah, besarkah Perkara dunia, perkara akhirat Perkara dengan istri, perkara dengan tetangga Perkara dengan teman, perkara dengan guru Perkara dengan murid, perkara dengan Yang lain sebagainya Anak dan lain sebagainya Barutuhu, Maka itu semua kembalikanlah kepada Allah Buka kembali Al-Quran. Bagaimana solusinya, jalan keluarnya dalam menghadapi perselisihan ini? Buka kembali at sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan ini? Ingkun tuntu minu, wabillah. Kalau kalian betul-betul orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Wallaikhtilafu min tabiyyat bashar ikhtilaf. Perbedaan pendapat. Itu adalah tabiat manusia. Tabiat manusia. Lakin Allah Jalla wa'ala. Ahalana ala kitabi wa sunnah. Iza akhtalafna. Wala nadri aina al-musib. Karena tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kepada kita. Untuk kembali kepada Alkitab dan al-sunnah. Manakala kita berselisih. Dan kita tidak mengetahui pihak mana yang benar. Pihak saya atau pihak teman saya. Pihak suami atau pihak istri. Pihak guru atau pihak murid. Dan lain sebagainya. Allah sudah menunjuki kepada mereka itu semua. Untuk kembali menengok Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Narji'umu ila Al-Kitabi wa-Sunnah. Kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Faman syahidalahu Al-Kitaba wa-Sunnah ta bi'annahu hakkun akad nabihi. Orang siapa yang dia melihat baginya Alkitab dan At-Tannah Al bahwasanya dia berada dalam kebenaran maka kami kita ambil darinya. dan juga barang siapa yang kedua orang yang berselisih tadi melihat bahwasanya semuanya tidak berada dalam kebenaran maka semuanya meninggalkan. Ternyata perselisihan itu adalah perselisihan yang enggak semestinya enggak terjadi. Tidak ada yang benar. Dua-duanya salah misalnya. Sudah. Dua-duanya ditinggalkan. Dua-duanya ditinggalkan pendapat tersebut. Bagaimana syahidat? Lianna hadapna itibau al-haq. Karena tujuan kita itu adalah mengikuti al-haq. Kebenaran. La al-intisaru lil-ara. Bukan untuk menolong pendapat-pendapat tertentu. Rakyu-rakyu tertentu. <coughs> pendapat cipulan, fulan wala alan pendapat ustaz ini ustaz itu syekh ini syekh itu bukan itu tujuan kita bukan membela itu tetapi yang kita ikuti adalah iktiba'ul haqq mengikuti kebenaran dan juga bukan tujuan kita adalah ta'dhimul aba'i wal ajdadi membesarkan mengagungkan bapak-bapak kita Kakek-kakek kita, atau nenek moyang kita, atau guru-guru kita, syekh-syekh kita. Laisa hada syaknul muslimin. Bukan demikian seharusnya sikap seorang muslimin. Al-haqku huwa dhalatul mu'min. Ini yang penting. Al-haq itu adalah dhalatul mu'min. Al-haq itu adalah barang hilang yang dimiliki seorang mu'min yang dia senang-senang mencari-cari. Dimanapun dia itu berada. Itu Al-Haqq. Jadi Al-Haqq itu adalah kepunyaan seorang mu'min. Yang hilang. Yang kemudian seorang mu'min ini senantiasa mencari dimanapun itu berada. Itu Al-Haqq. Maka Al-Haqq itu yang berhak memilikinya adalah seorang mu'min. Seorang ahlu sunnah. Ini istilah ini terkenal ya. Al-Haqq. Itu adalah balasul mu'min. Aina wajadahu akhodahu dimanapun dia dapatkan al-hab itu maka dia ambil. Ya seperti kita barang satu-satunya hilang dan kita senantiasa mencari ketemu. Tentu akan kita ambil. Tidak mungkin akan kita biarkan begitu saja. Inilah al-hab. Dimanapun dia kadang berada di diri kita, kadang berada di saudara kita, bahkan itu kadang berada di orang yang kita benci, orang yang kita benci kita enggak sukai. Tapi di sana ada al-haq. Maka kita ambil. Karena kita yang lebih berhak terhadap al-haq tersebut. Makanya Allah memerintahkan kepada kita. Tidak boleh seseorang itu. Wala ijrimannakum syana'anu qawmin. Ala allat ta'adilu. I'diluhu akrabu li taqwa. Tidak boleh seseorang itu disebabkan kebencian dia. Akhirnya dia berlaku zalim kepada saudaranya. Apapun yang diucapkan salah. Apapun yang dilakukan salah. Belum tentu. Belum tentu. I'dilu. Bersikap adillah. Wa'akrabuli taqwa. karena itu akan mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Biasa-biasa saja. Kebencian atau kecintaan itu. Biasa-biasa saja. Al-hadfu al-haqqu. Tujuan kita adalah kebenaran. In kuntum tu'minuna billahi wal-yaumil akhir. Kalau kalian betul orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalian orang yang orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka tujuan kalian itu adalah harusnya kebenaran danika khairun yang demikian ini lebih baik dan lebih baik dari apa min baqaikum alal daripada masih adanya tersisanya perselisihan di antara kalian wa ahsanu ta'wira yakni athsan yuqabatin yang lebih baik Akibatnya, wahai daripada rahmat Subhanahu Wa Taala, dan ini termasuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bosannya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menyisakan kepada kita anazak perselisihan, manakala sudah Allah tunjukkan kepada kebenaran, iaitu kepada kitabnya. Allah bolehkan perselisihan tetapi tatkala sudah kembali kepada kitabnya harus hilang perselisihan itu harus hilang. Wa la hadza qala wa atsimu bihaudilahi jami'an. Ini karena Allah berfirman dan berpegang teguh kalian dengan kali azama Allah <tuh> Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, jami'an semuanya. Laisa ba'dhum faqat. Bukan sebagian dari kalian saja, melainkan jami'an tetapi semuanya. Semua pihak yang berselisih itu harus kembali kepada Al-Qur'an. Ini maksudnya bukan satu pihak saja dia mau kembali kepada Al-Qur'an kayak yang lain tidak mau ai jami'al khalqi umuman yaitu seluruh makhluk secara umum wa hadhihi ummah khususan dan umat ini secara khususnya nah sedikit lagi Wadkuru dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum adaa'a falaffa baina qulubikum dan ingatlah Allah menyuruh kepada kita untuk mengingat. Ingatlah. Akan kerikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Ayat ini sebenarnya turun untuk para sahabat. tetapi kepada kita min babil adaa, tatkala kalian sentiasa berada dalam situasi permusuhan, pertengkaran, peperangan. Fa Kemudian dengan kerikmatan tersebut Allah satukan hati-hati kalian. Allah pertatukan hati-hati kalian. So'abtum binegmatihi ikhwad dan dengan kenikmatan itu Allah jadikan kalian menjadi bersaudara. Wakuntul ala shafa syufratin min al nari minha dalam keadaan pada waktu itu kalian berada di tepi jurang neraka. Sedikit lagi kalian akan jatuh pada dalam neraka Allah Subhanahuwataala disebabkan apa? Istirah. Perselisihan kalian. Dan berpecah belahnya kalian. Sehingga timbul adawah permusuhan. Sudah berada di tepi jurang neraka Allah minha Kemudian Allah selamatkan kalian. Dengan adanya kenikmatan tersebut. Allah kemudian. Persatukan hati-hati kalian. Kalian berada di tepi jurang api neraka. Yang Kalian berpegang dengan agama jahiliyah. Anka dakum minha, kemudian Allah selamatkan kalian darinya. Anka bil Islam, Allah selamatkan kalian dengan Islam. Wabihad al Qur'an dan dengan al Qur'an ini, fashkurun ya'amat Allah azza wajalla, maka bersyukurlah kalian semuanya kepada kenikmatan Allah subhanahu wa taala. Walaittisam bihabillahi. Waliakhti somu bika bilahi huwa alikhti somu bil kitab. Adapun makna berpegang teguh dengan tali agama Allah maknanya adalah berpegang teguh dengan kitab, jeni yani Al Quran. Li an al kitabah huwa habul Allahi al mamdudu al ladiman tamat tagabihi najah. Dikarenakan Al Quran itu adalah tali agama Allah subhanahuwataala yang dibentangkan, yang dibentangkan. Maka barang siapa yang dia memegang tali itu dengan erat, dengan kuat. Najah. Dia akan selamat. Wa Waman aflat minhu halaka. Barang siapa yang dia memegang dengan eh, ringan. Tidak dengan kuat. Maka dia akan binasa. Atau bahkan melepaskan tali agama Allah tadi. Maka orang tersebut akan binasa. Demikian. Ayu aliyakwa rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kepada kita untuk senantiasa, ikstima bersatu di atas tauhid, di atas sunnah, di atas bimbingan para ulama. Dan, masing masing kita menjauhkan sikap taferruq wa likhtilaf. Berpecah belah, berserai-berai, dan berselisih di dalam agama Allah Subhanahu SWT. Jangan kita seperti orang-orang ahlul jahiliyah. Dan orang-orang yang mengikuti orang-orang ahlul jahiliyah. Dari kalangan musyrikin. Dari kalangan ahli kitab. Bahkan dari sebagian kalangan kaum muslimin. Mengikuti sejak langkahnya orang-orang jahiliyah. Membuat kelompok-kelompok. Membuat golongan-golongan yang masing-masingnya itu. Berbangga diri dengan apa yang ada pada diri mereka. Buna'iyyadubillah. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Untuk kita semuanya. و بالله يتوفيق لله رب العالمين